Els jaons. Veta que una vegada havia un petit jaó. Un dia va venir un jaó dolent que li va sogar la pota i li fa fer sang. La mare del petit jaó va posar una tiguita la fa El petit jaó se'n va a jugar amb una mica pilota de sobte va començar a ploure i els van escoltar trons i els veien llempecs al el cel. Els petits jaons els van empatar i se'n van anar corrents a casa. I compte, compte, aquest compte s'ha acabat. Abril Arnau Raúl Sergi Ignaci Pol Paul. Júlia Paula Jan Maria